Його начальниця читала езотеричну літературу, любила суші і робила безподібні мін'єти. Яків любив японську кухню і часом захоплено диспутував з начальницею про тетраграматон і авторитетність вчення Мельхіседеків, але швидко йому набридло й це.